Едемом. Чомусь був певен, що саме сюди приходять поети, щоб писати вірші І взагалі Київ, на відміну від Харкова, уявлявся мені містом художників і поетів Харків лишився в пам'яті як щось буденний, похмури Звісно, тут багато суб'єктивного, того, що залежало від мого внутрішнього стану Та мабуть, нам взагалі властиво саме так судити про міста і навіть цілі країни і досі пригадую комічний епізод, який стався зі мною того незабутнього ранку в університетському сквері Мою увагу привернув добре задягнений чоловік середнього віку, що сидів на лаві під бузковими кущами і щось зосереджено занотовував у записник Ну, звичайно, поет, інакше й бути не може Хто ж це? Сосюра? Рильський? Течина? Підкрався ззаду і зазирнув у записник Яке ж було моє розчарування, коли замість віршів побачив вельми прозові записи «Ковбаса», «Шкарпетки», «Вечеря». Ледве дочекався до 9-ї години. І ось нарешті можна заходити в наркомос. Можна питати, де міститься відділ позашкільного виховання. Зодягнений я був у нові штаний сорочку, які купив ще в Сталіному на отримані гроші. Мій білий костюм помітно посірів, я носив його у газетному згортку. Відділ, котрий я шукав, виявився на другому поверсі. Це була велика кімната, в якій за конторськими столами сиділо кілька службовців. Коли я назвав себе, за столом підвелася літня жінка, чимось схожа на Крупську. Повторилося те ж саме бідкання, що й у Ворошиловську та Сталіному. «Чому ж ти так спізнився? Всі вже ви виїхали до Ленінграда». Виявляється третьою премією поїздкою пушкінськими місцями нагороджено всіх учасників конкурсу. Завідувачка відділу позашкільного виховання назвала своє ім'я та по-батькові, але ж відтоді минуло більше, ніж півстоліття. Де вже пам'ятати. Умовно назвімо її Ганною Іванівною. Деякий час жінка невимушено гомоніла зі мною про се й про те, ніби ненароком торкаючись загальноосвітніх предметів. Як видно, її цікавив рівень мого розвитку. Тоді я перебував під впливом критичних есе писарів про творчість Пушкіна. З Євгеном Пустовойтовим і Солдатовим у наших мандрах, серед скель і Ковилових озер ми дискутували з приводу писарівських есе до втрати голосу. Хоч це й було не тактовно, адже ж пушкінський ювілей, я не приховав свого негативного ставлення до Пушкіна, мовляв, співець великодержавного трону, царський аристократ. Отже, класово чужий суб'єкт. Натомість захоплювався Лермонтовим, особливо його демоном, вітрилом та віршем про немиту в Росію. Ганна Іванівна з материнською посмішкою в очах терпляче стежила за моїм запальним монологом. Відтак мовила, «Ти, звичайно, помиляєшся, але це добре, що ти читав писарів, Посидь хвилину, я зараз повернуся». Цими словами вона вийшла з кімнати і повернулася хвилин за десять. «Я пробувала домовитися, щоб тобі дозволили наздогнати групу, але вже пізно. Вони завершили половину маршруту. До речі, Чув таке літературне ім'я? Леонід Первомайський. А як же, це той, що написав трипільську трагедію і процитував із цієї поеми. «Точився бій, мов п'яний по підтинню». «Молодчина», – похвалила Ганна Іванівна. Первомайський хотів із тобою зустрітися. Я не відчував під собою ніг. Не тому, що дуже любив поезію Леоніда Первомайського. Тоді він іще не став тим поетом, якого можна любити, а тому, що мною цікавився визнаний поет. Ба, навіть згоден зі мною зустрітися. Чого ж іще я міг бажати? Але виявляється, і це було ще не все. Ганна Іванівна знов зникла на кілька хвилин і повернувшись сказала, «До первомайську я поки що не дозвонилася. Цюком можливо, що він на дачі. Тоді ми завтра до нього поїдемо. А поки що...» Вона навмисне розтягувала фразу і сама при цьому сяяла від радості. «Хвилин за десять тебе прийме Володимир Петрович. Ходімо до його приймальні. Може, він трохи раніше звільниться. Пакунок залиш тут». Я не відразу зміркував, хто такий Володимир Петрович. Лише тоді, коли увійшли до приймальні наркома, і я побачив біля високих, оббитих чорним дермантином дверей озброєного чекіста, до моєї свідомості поволі дошкреблося. «Невже зі мною розмовлятиме сам Затонський?» Потім з'явилася впевненість, що це саме так.